Hej. Hej. Hey. Okay. Sitter och så att, så att du och smsar? Satt och kollade i mobilen. <laughs> så, så cool gäst. Mm, verkligen. Som bara multitaskar sånt här. Ja. Du sa att du skulle prata lite så jag var okej. Okay, <laughs> jag, jag kollar mejlen. Jag har 20 typ. sekunder på mig ja. att jobba. Uh, är du super busy just nu? Mm, ja, lite typ. Uh, mer busy än vad jag brukar vara. Okay. Men. Uh, vad innebär det? Uh, Alltså, ja Bra, bra fråga. Alltså, jag tycker som för det mesta har det inte så här super mycket att göra. Eh, men nu är det lite mycket att göra och lite mycket i huvudet typ. Och, eller, jag, här, jag jonglerar typ ett vanligt jobb och så jonglerar jag liksom ett sidoprojekt också. Mm. Det, så. Vi kanske ska prata mest om sidoprojekten mm. Ja, du tycker jag verkligen vi ska göra för andra jobbet är inte så kul vi, vi. vi pratar om. <laughs> Okej, okay, vad gör du på dagarna? Eh, jag jobbar eh, strunt i det. Nu det är verkligen det. ja det är verkligen så här, eh. Men, inte podcastmaterial Okej, okay, okej okay. ja. Men extra den denna veckan mm. vi, Som vanligt så haffar vi folk när de har mest att göra mm. eh, Inför helgen mm. eh, Vad är det som du är mest eh, liksom Inblandad i då? Eh, nej men jag håller ju på Och eh, kör, eller ska starta, eller Håller på att starta igång Ett projekt som heter MS Trägården, mm. Som är liksom en båtklubb Kopplad till Trägården. Det låter livsfarligt Mm. <laughs> uh, nej det gör det inte Det är också en aspekt Jag inte ens har tänkt på det, vad, vad gör man Om någon trillar i sjön Men mm. uh, nej men um, Det ska bli kul Det har alltid varit så här, När jag har hållit på med klubbar förut att så här, Fan vad fett det vore jag en klubb på en båt uh. Jag tror alla så här, känner lite så Som är från I alla fall Stockholm och Göteborg och så där. Där, där finns en skärgård För man vet att så här jag vet inte. Det är man vill alltid ja, ja det är verkligen liksom. så, så fort man kommer ut på en båt så blir man ju lite så här, som ett barn <laughs> och det är det jag skulle oroa mig om i fall jag skulle fixa ja, så, jo, precis. så, så, så är alla packade också så blir ja så alltså det blir man kan, man kan säga att det blir som en, en hipp-version av Silja Galax eller någonting. Typ. Det låter underbart. Ja. Bra klubb mm. I väldigt liten version. <laughs> Trädgården kör ju alltså igång i helgen. Aha. Det är en stora premiär i helgen. Precis. Jag tänker att Leo Fosöl som är en gammal go, Jenny och, vän och vän har fullt upp. Mm. Jakob Grundin, vars kontor vi faktiskt sitter på just nu mm. och spelar in, har fullt upp. Mm. Och du också, en massa folk såklart. Ja. Vi, jag är väldigt peppad på hela den här helgen överhuvudtaget. Också. Det känns ju lite som att Alltså det har ju blivit något så här, i alla fall för en viss målgrupp André, att när trädgården öppnar så är det lite som att här, nu är det officiellt sommar. Ja. Eh, så det är ju kul. vi känns det så? Mm, Vi hoppas på att eh, temperaturerna kommer höjas eh, lite från vad det står på SMH:s mm. sajt just nu. Ja, Men, eh, i sinnet så som man börjat nu mm. i alla fall. Vi smyger igång ditt första låtval. Ja, vad, eh, vad är det vi här i bakgrunden? Eh, det här är Pistol Pete. Låten heter Montana, och den är precis släppt på en liten svensk label som heter Svedjebruk. Mm, vad är det för label? Jag vet faktiskt inte så mycket om labeln, förutom att den är ganska ny. Epen heter också Stockholmska ryggdunkariställskapet EP, vilket jag tycker är ett fantastiskt namn. Kän, känns som att du kan relatera. Ja, oerhört. <laughs> Låt. ja ja Jag ser att du gillar det det är, det är bra Blir en glad Bra, bra inledningslåt i, i podden mm. vad, vad får du för feeling När du lyssnar på det uh, Alltså jag får ju Det här är ju mycket alltså, Verkligen såhär Ride right up my alley när det gäller house mm. Jag är, vurmar ju så här Mycket för typ så här Gammal filter house Och, och Liksom disco House och så Varför Som det? just nu Alltså jag vet inte det var, så, det var nog kanske för att det var så jag upptäckte House typ. mm. Alltså när eh, Jag lyssnade när jag gick på typ högstadiet Så lyssnade jag mycket på så här På Tekno och the, the Prodigy och såna här grejer Sen så började jag upptäcka House Och det var ju lite så här: När hela den här Filter House När här Daft Punk kom Och, och här, Cassius. Cassius Ja yeah. exakt och det, alltså, Heter de Cassius eller Cassius? Ja. Säkert eh, och så armar från helden och sånt där mm. eh, Så det gick jag igång som fan på Och sen nu så är den Den typen av house är inte så super Den är lite utsköld mm. Ja men det är ja, lite faktiskt Vilket är jätte, egentligen Jag kan inte förstå inte riktigt varför Men det är väl för att det är så här Det är lite hittigt hitigt. Ja uh. precis eh, Och nu ska Nu är ju ganska mycket house väldigt täckigt Och mer en så här blandning av techno och haus mm. typ. Men tog du på en revival för den här typen av uh, ganska ja. varm? Ja, jo, men, ja, jag hoppas verkligen att allt får väl en revival till slut. Yeah. Men det finns eh, DJ Sneak som har också en gång i tiden använt den här samplingen. Mm. Han har eh, en, en label som heter I'm a house gangster. och Han mm. så pushar, pushar som fan på det där. Och åker runt i en så här impala och hela så hela hiphopstilen. Och ska visa att så här house är sjukt. Det är G att lyssna på så sväng i haos. Och det gillar jag. Lyckas han eller? Uh, ja, faktiskt. Missionerandet liksom. Mm. Men det här är en pålagare till dig. Ja. Pistol Pete. Uh, eller Peter som man heter på riktigt. Uh, han är precis som jag från Dalarna. Han kommer från metropolen Säterdalen. Men har bott i Falun där jag kommer från också. Mm. Så flera låtar som jag har med mig har en anknytning till min hemstad typ. Dala-tema mm. vi, vi, vi är väldigt så här, vi, Från Dalarna Vi är väldigt så här, lokalpatriotiska Och håller varandra ja, eh, Väldigt det. mycket om i ryggen typ. är det, Visst är det en typisk dal, Dalarna-grej Ja, lite så, lite lite så är Sveriges eller? Nordirland typ. <laughs> <Ja>, Okej, <okay>, det låter <laughs> ja. ju ganska nice Eller? Mm. Ja jag vet inte. Uh, En låt som jag glömde Peta in förra veckan Som jag tänker att vi, vi spelar nu För att Ja uh. För att den är bra helt, helt. Mm. Uh, In My Heart med Lukas Nyström från Unge. Har du lyssnat på den? Nej, men jag typ känner igen namnet. Ja, alltså, det typ står Ja, som... uh, ah. dude. Ja, Vi får se vad du tycker. Mm. Vad tänker du på när man lyssnar på det här? Uh, nej men det där gillar jag också, vi, vi, vi är inne på det här med såhär gamla, gammal eh, house, det här känns ju lite så här gammal, gammal UK, mm. det här, ja, sånt här gillar jag som fan också, det är också ride right up my alley. Den är bra för den är liksom både så subsvängig men lite avig på samma gång, mm. precis som Studio Barnhus ja, brukar vara bra ja, på. Precis. Jag sa ju till dig att hade det varit en låt från när hade det kommit in en så här riktigt hård kick på det där. Ah, okay. Då ska det vara lite mer så här folk som står och go-go dansar för MTV Grind typ. Ja, oh, men kanske. <laughs> ja, jag gillar den här så så jag saknar. Tillbaks med MTV Grind. Fantastiskt program. Sådana bakåtsträvare här nu i ja, vardagen. Men ja. <laughs> bara är det bästa. <laughs> Eller det är inte, Det är ju nu är det Boiler Room. Men det är, inte, ja, det, är det är inte samma glädje direkt i Boiler Room som du var i MTV Grind. Det är inte så mycket pool... Nej. Eh, så här, vad, heter, vad heter de här poolflytgrejerna som ja. folk brukar stå liksom... Precis, det mycket sådant knytblusar och så här, ja. Ja. ja, men jag, jag är med. Är det här någonting som du kommer plocka upp på <laughs> på båten ja, ja alltså, ty, Men typ lite så alltså, jag, jag har typ en sån Lite sån vision faktiskt alltså, jag vill, Det skulle bli svett om man får så ut på soldäck typ. Ja, Cisco kommer dyka upp snart Ja, ja verkligen Pe pekar på folk som inte var med så länge Jag har faktiskt Cisco Thong Song På vinyl men har house remix typ. Kanske dags att damma av den Det känns som mm. att det kan bli sommars mm. Um, är riktigt hemskt <laughs> alltså en riktigt så här, skitdålig remix också. Ja, jag ser mm. fram emot det här. Um, jag kom tänka på nu, det här är ju då Studebarnhus släpp, mm. uh, Lucas från Unges ep på uh, Barnhus. Uh, jag var och kollade på dem i Uppsala förra helgen. Mm. På en helt galen fest på Kvalborg i Uppsala. har du, har du någonsin varit Liksom under Valborg. Nej, jag har aldrig varit i. i liksom. Men det är väl lite va, ja. Men det är så skräck, skräckblandad förtjusning ja. som man åker dit. Jag vet inte om man skulle kunna likna det med. Här har vi en typ liknande? Jag vet inte. Alltså det, är ju, det är ju vansinne på Valborg. Men Kvalborg är ju då dagen innan när ja. det är lite lite uppe på solen, tänker jag, som är ute och festar. Och vi var på Upplandscentron och det var ett så roligt fest mm. som en, en bra. Men det var också så sjukt bra stämning när eh, du var nu körs eftermiddags liksom mm. i solen. Det kändes också lite som staten på sommaren. Uh, sjukt nice. Vad va ska vi lyssna på nu? Uh, nu är det. Shit, nu, måste vi ta, nu måste jag ta fram anteckningarna här. Jag, jag uh -huh. vet inte vad det är vi ska lyssna på. Vi ska lyssna på en remix uh, av uh, min väldigt goda vän, Sant Göran. Mm. Och det är. En remix av Bailey Jamil och Lady Blacktronica om jag ser rätt här. Mm. Så det totalt okänt för mig. Men eh, su superbra eh, remix av Göran. Och du berättade precis för mig. Jag hade ingen aning. Jag tänkte att han är super Han är från Falun. Eh, <laughs> han är från som Falun. Som fan. <laughs> nej, till och med. Ja, lite vid retro-känslan mm. och Dala-viven. Uh, dala ja, Dala-viven dala fortsätter. <laughs> Vad jag dala egentligen? Uh, ja, bra fråga. Ska du definiera den? Det är roligt för att det är så här, alla vi som kommer från Dala är så sjukt lokalpatriotiska men ingen av oss vill ju bo där. Alltså det, så det, är, det är väldigt så här, skenheligt. Men, men jag frågade Göran lite om den här låten. Jag bara, säg något om låten. Och då sa han att han ville göra något som lät lite så här Mark Kinshan- aktigt. Vad är det då? Äh, alltså, hur, hur låter det? Ja, Det låter lite så, äh, alltså, lite så här USA Då säger man inte garage garage. Äh, så jag tycker att det var en ganska bra beskrivning Jag tycker det här var svinbra ja, mm. va? äh, Också en svinbra diri mm. Vi ju lite om ja. barnhusgänget här innan de, de är väl bra på att fixa festen liksom bara, bara genom mm. att vara alltså, i Didi-båset och dansiga personer som är ja. svinglada. Göran är precis likadan. Mm. Han, är, alltså, han har sånt jävla groove när han spelar och ser verkligen eh, superglad ut. Och jag tycker han är... Alltså, eh, det är ändå är, en konst. Ja, och sen är han också... Jag är ju partisk när jag säger det, men jag tycker nog han är av de så här, DJs från Sverige, house DJs som jag gillar, så skulle jag säga att han är... Ja, Topp tre Ibland när jag lyssnar på honom tycker jag att han är typ Den bästa, jag tycker att han är svimbra, verkligen. Vad är det som gör honom så bra? Uh, nej, men det är bara, så, han är så jävla Tight Han har spelat mycket skivor och, och, Men sen är det också såhär uh, Han började, jag sa det till dig här När vi började spela skivor då kallade han sig Soul Göran Sen blev han, gick han över till att heta Göran Cat Till sen Sankt Göran Så han kommer från så en väldigt disco-soul-house Bakgrund <laughs> ja. Och sen typ han gått över till att spela lite mer så åt techno-hållet och jag tycker ofta att så här, folk som har en house-bakgrund och sen börjar spela techno är, det, blir, är ofta, det blir ofta bra. Det är inte alltid lika bra åt andra hållet då, när folk som spelar techno normalt försöker spela house. Vad händer då? Nej, men de har, det, jag tycker ofta att de är, här, techno, de är fast i ett ganska monotont tänk. Och så försöker de liksom ta, Och så tar de med det in i någonting svängigt mm. Men när liksom House Studios Börjar spela tecno, då tar de med sig liksom svängigheten In i det monotona och det blir, ja, Jag vet inte, jag tycker det funkar bättre och, och Göran är ett bra exempel På det Det låter så logiskt mm. um, Solkatter som ändå mm. Kör lite hårdare <laughs> Vi byter lite Lite stämning kan man säga um lite långsammare. Helt som till rocket Ja men ja. det, det är lite den viben. Så jag jogga jogga upp för trapporna. Ja. Det ska ganska långsamt tror jag. se hur det tycker om det They now they come around us. They won't be around yeah. us. us. So they me my answer. I push the brandy push with precision. I got the Ja, they won't be around us look at i drum roll with my drum with my vad tycker du de om det då uh, Ja, men det påminner lite, jag såg den, så här, den nya Rocky-filmen, mm. eller man ska säga det handlar ju inte om Rocky Balboa längre utan han agerar någon slags mentor till en så här ung svart snubbe och då har de gjort liksom den här klassiska Rocky-scenen fast det är istället så här, då är det typ Sån här musik snarare Och så, så springer jag genom gettot Och så är det folk som åker fyrhjuling Och motocross och Det låter det. det liksom. asbra, ja. eller? Ja, det var, den var, den var, det o, den var oro, oväntat bra oväntat bra Ja, men <laughs> faktiskt sjukt bra film ja. Mm. Fett uh, Ja, nej, men jag får också lite Det är det här blåset mm. Eller var det en syntblåset, ja. är, syntblåset uh, Som känns här pampigt ja. Man vill ut och slåss Men det blir nog inte alls Men uh, man får så här adrenalin Äh, pumpet Piano, typ. stråkar och äh, blåsinstrument kommer ju alltid ha samma effekt på folk som de typ alltid har haft. Liksom. Tror du? Ja. ja, men kanske. Det här är i alla fall Nestle. Jag visste mm. precis en bild på honom här, mm. och hans äh, ja, det... nya album. Ja. Äh, hur skulle du beskriva hans look? Alltså hans look, det <laughs> som om någon har sett rapparen Slim Thug och så tar man typ en så här kranskulla från Vasaloppet och typ och, sin, och sen en gammal lärare stickade tröja typ. Ja. Så, så ser han ut. Uh, och Vi fortsätter dalatemat kan man säga. Ja, ja, Almuge Vib. Han är så söt. Uh, supergullig. Jättebra skiva som jag flipper igenom idag i alla fall. Eller när jag gjorde det idag dag tyckte jag att den lät väldigt bra. Mm. Uh, kan man kolla in. lite avbrott i dansmusiken. Mm. Men vi, vi kommer tillbaka ganska snart Med eh, ännu mer Dala Dansmusik ja, ja, det stämmer Vad är vi lyssnar på i bakgrunden? Eh, nu är det Det här är Adam Kraft Eller Adam Kårestad som han heter Som också är från Falun, precis som jag Och han har hållit på och gjort musik alltså, Jag skulle säga att han är Om man ska använda det engelska begreppet så här Dark horse så så är det så här, Han har verkligen gjort musik sjuk länge man, alltså man spelar lite här och där ibland och han var med i en sådan techno-grupp som ett s under och han har släppt på jätte många så här. Ändå erkända techno-labels mm. också så här, sjukt duktig men äh, har väl och har väl aldrig riktigt kanske fått så här den hype han förtjänar du typ. är det nu det händer? Du... ja vi är nu nu nu, nu vänder, nu vänder i, i, i när han får på podde debutera typ. precis mm. fett Är du framför dig när du lyssnar på det här? Uh, ja, mörker. Nej, men, så här, det var helt svart. Jag, rullade, det här var så här, jag, jag, jag sa det till Adam. Så här, bara, kan du ha något fett o, o, osläppt som jag kan spela? Och jag bara, mm. alltså, eftersom det är en podcast. Jag var något som inte är till 14 minuter långt och supermonotont. Det är okay. så, uh, så det här var... Uh, fick jag fick något svängigt. Ja, ja. något glatt. Mm. <laughs> det ska släppas på en uh, svensk label som heter Arsenik till. Ja. är också sjukt techno namn verkligen. Mm. Men sjukt bra. Ja. Det är med... svängigt. Ja, jo det är det. det är så, mycket bra verkligen. Vad skulle du helst vilja lyssna på det här någonstans? Eh uh. Bra, bra fråga. Nu sitter vi i solen skiner och det är sommarut ute. Och, och, och, det, här, det här tänker jag väl mer än så här mörk... En grotta Ja, en, ja, en grått <laughs> rave. Där skulle jag vilja höra det här. Du har ju ordnat massa fester mm. um, under paraplyet mm. precis Och uh, fixar båtfesten nu i sommar. Vad är det, tänk, hur mycket tänker du liksom på, på omgivning och lokal och hur man så ramar in Alltså super, bra fest supermycket, vi är verkligen när vi speciellt när vi gjorde våra inomhusfester förut så la vi ner väldigt mycket tid på det eh, och, då, och då hade vi också en loka, vi brukade göra dem ute i en fotostudio som var liksom bara ett enda stort vitt rum så mm. då, dels kunde man göra ganska mycket men också tvungen att göra ganska mycket för att det skulle kännas roligt eh, så, så jag tycker verkligen att inramningen är, är superviktig och, och det är också väldigt så här, kul att hålla på med att kombinera typ, musiken med, med det visuella. Jag kan tycka att många fester som jag går på ibland att det saknas lite. Mm. Eh, Vad är ditt bästa faktiskt. trick? Alltså, som men, eh, men Det är väl typ att omge sig med människor som är, är begåvade. Typ. Vi har alltid så här vårt gäng när vi gjorde Karbonfest vi har också så här, haft andra människor runt omkring som bara funkar bra men som har velat göra så här det var no, alltså bland det typ bästa vi gjorde på någon fest var en grej som egentligen då, då tog vi typ, vi gjorde ett så gjettstort ansikte typ, eh, så här sex meter högt och sen så filmade vi en tjejkompis eh, som, eh, hennes ansikte när hon stod och så här hade, inte om det var typ blek eller någonting i munnen som så här rann ut och sen så projicerade vi det på det här ansiktet och min kompis blev så jävla besviken för att det här ansiktet såg så. Han hade i sitt huvud tänkt att det skulle vara, en här, ansiktet skulle vara mycket slätare så att den här projiceringen skulle se mycket liksom verkligare ut. Ja. Men istället så blev det ju alla bara shit där. jag måste det sig helt sinnessjukt ut det här ansiktet. Ja. Så det en sån, och det var ju och det kostade oss typ alltså superbilligt att göra. Ja. Men det var bara så här något som dök upp. Vi hade bra människor med bra idéer runt omkring. Typ. Man får ta sådana grejer man gjorde på Om typ. ja, Man bara blåser ja, ja, upp det alltså, i en, så här, en vansinnig skala så kommer det bli bra. Ja, men alltså, det går jag så jävla mycket. För, alltså, verkligen, hobbymaterial går jag skitfeta <laughs> grejer med. För ganska lite pengar. Bara man har tid. Vad ska du göra med pipgränsare och flöttskuller på ms Gud, jag, satt, jag, jag satt faktiskt... Jag, alltså, det, helt seriöst, jag satt eh, i... För nu sitter jag och letar, jag satt och letar efter så här plastband typ i olika färger mm. och då hamnar jag på den här eh, Pandur? Ja nej men de här Office Depot typ eh, ja. okay, okay. och där hade de så här, jag såhär, shit de hade så här fjädrar i lösvikt och just så här flörtkulor och piprensor så jag satt faktiskt och kollade på det var bara undrar vad man kan göra med det här typ. Jag satt senast idag tänkte på om man skulle kunna göra med typ fjär, mycket fjädrar typ. Mm. Brandy, brandy, brandy. I got broads in the landing, just the top being the fanning Credit cards and the scammers, hitting the no vicks in the banding Legacy fandom, when you see them like a panda Going out like a tandem, honey killers on their hammers legacy fandom, when you see it, fandom Huggies, woe, dandy, silent bar, dandy Man had a macho like brandy. The champ champa go asking the granted This nigga pull up your banding, no be killers on the standy. I got broads in the London, Twisted to D in the bandit Credit cards and scams, hitting the ain't fix in the bandit Legacy, family, WC look like a bandit Go on out like I'm a tanner, money killers on their hands Legacy, family, WC, brandit Packets were round, selling both candy Man had the punch like Randy, the chopper go out super grandit Then nigga pull up your bandit, hook killers on the standit Pound, Broads in Atlanta, Tracy a and shit, sip it final. Credit cards and the SkyMars, weight with Versace shit Like designer, Over your of shit They be asking rents on every clavish shit I be pulling up stuff in the fancy shit I got plenty just stuff in Bugatti, but look how I try to she. Black at six, final Why is he killing no confidence? Papa perk, I got sign a gorilla, they come and kill you with banana for feelings. I feel it pull up in the banana. No niggas, they come and kill you. On the county it. rolling stance, I bigger than the bandit go out just for crammy for pulling your panels, I'ma flippin'. I got bitches pull up in the giddy, I got niggas discount for digits. Say you make you alive, no money. No killers pull up in the ginny, baby. CG D pull up in the killin' bacon. Call a billin', pull up on fillin' bacon. Niggas up in the baby, go drill it, baby, pop you go kill it, baby. I got bribes in, in the line, chits of being a fanny. Pretty cards and the scammers, getting the licks in the battery. Legacies, family, see seated like a panda. Go going that like I'm a tan Honey killers and the hands. I run, run, run, run, the land run, run, run, run, run, run, run, run, the run, Euhm, ja Senaste dygnets konstigaste mashup mm. um, Panda med designer och eh Red Hot burn the witch. Så. Det känns som så två saker jag inte har koll på vad typ, <laughs> vad radio har gjort nu för tiden och säger sig sjukt dålig på så här ny hiphop som kommer. Men för det här är typ den största låten i världen just nu mm -hmm. Panda med Designer. Ah. Det är så en um, Kanye Wests protegé han hade med en bit av hans låt på sin nya skiva och nu har den liksom så växt och växt och växt och på Billboard typ. Det där, alltså det där är så tråkigt. Jag har verkligen ingen så här koll på den musiken. Och då när man säger det, så låter så bara, det bra, du vill vara så himla svår. Men det är bara så här. Jag, alltså, eftersom nu mer när man inte har. Man lyssnar inte på radio på samma sätt. Man inte, har inte en TV och så här. Så jag liksom får inte den där musiken. Uh, och jag sitter inte och lyssnar på de här, så här random playlists På Spotify och sånt också Det jag antar att man skulle kunna hitta sånt Precis, nej uh, man, man hamnar ju i konstiga frågor. Liksom. Jag skulle nog inte kunna känna igen Katy Perry Till exempel om jag hör den låt Jo Nej jag tror inte det <laughs> <laughs> jag, har typ lärt mig, jag har typ lärt mig att känna igen Lady Gaga Typ så dålig är Okej okay, okej, okay. uh. det är okej okay. mm. Man får, man får snöa in i sitt, uh, i mm, sitt Men parkera. det är också tråkigt Känner jag Ja uh. Lyssna på den här podden ibland så, mm. så får du ha så, ja, såna här minst, konstiga, ja. <laughs> konstiga sneversioner av alla, ja. alla hits. Um, vi, vi fortsätter med något helt annat. Mm. Uh, Jonathan Cavander. Yes. Vad är det? Uh, Jonathan Cavander är från Stockholm. Han uh, inte från Dalarna. Han är sjukt mycket från uh, Stockholm mm. men bor i Berlin. Uh, jag var hängde med honom lite på första maj. Så jag skrev till honom och frågade om han hade osläpp. Han skickade över Så roligt, jag fick en, en hel dröslåt där. Några hade namn, de flesta hette så här Untitled Och så skrev han typ igår så bara, Fan, Jag brukar inte skicka så här mycket grejer på en gång Han bara, säg vad du, vad, vad du tyckte om dem. Och nu inser jag att jag vet inte vilken så här bara, Ja, Untitled var bra <laughs> Untitled var också bra <laughs> Så det här är spåret Untitled i alla fall Så, så nice Mm <laughs> uh, jo, nej, jo, den här låten jag gillar, Den har lite så här gammal så 10 90-tals Rave-feeling över mm. sig Så och, knorrig Ja, precis Och är lite så här smutsig Samtidigt som du kommer in Och lite så här, så Mjukt inslag i den också mm. Det gillar jag Ja, kombon av den där Liksom acidiga mm, Liksom precis, Och Och de här mattorna Är väldigt mm. nice Sjukt alltså. mm. bra Mycket bra Va, Kommer du spela någonting Sånt här i sommar? Uh, ja säkert det hoppas jag. Uh, jag funderar på vad jag ska spela nu på lördag men det är väl så, så, generellt är väl som man mer houseig känns det som. En en teckig. Ja uh, uh, uh, en technoig. Uh, <laughs> fast det är ju så här det, och jag är lite så här med Stockholm just nu. Det råder ju någon slags techno i den här stan för tillfället alltså? tycker jag. Eh uh, houseen har verkligen så här fått kliva tillbaka lite och jag kan tycka att det är lite så här. Jag är lite, kan bli lite läsk på den här, det ska bara vara super monotont och hårt och det är lite så här, alla ska tävla om vem som orkade var kvar längst på Bergheim mm. och, och liksom, ja, jag vet inte. Jag kan... Vad längtar du efter? Jag, jag längtar efter mer, mer haus. Alltså. Det har blivit lite som att så här, det känns som att i Stockholm har blivit så här, det är töntigt att lyssna på house typ. Och det är coolt att lyssna på techno. Varför har det blivit, blivit så? Alltså jag vet inte, för ett tag så var det lite tvärtom på sätt och vis. Mm. Techno stod lite i skymundan. Men är inte det en väldigt... Så här, har det inte varit så ganska länge? Den mm. växelverkan? att Det är liksom det, alltså det var, var någon som var slags Berlin-effekt också. Typ. Folk började åka dit och och liksom en klubb som Berghain och satt extremt stor prägel. Mm. Även utanför eh, Tyskland. Men eh, jag, kan, jag kan sakna, och det jag saknar framförallt i och för sig när man hör Tekno här eh, Det går att spela liksom sväng i Tekno Nu är ju eh, Trädgården bokat DJ Bone som jag tycker är kanske alltså, är min absoluta favorit-DJ när det gäller Tekno Och han, mm. är såhär, han är inte olygg för att helt plötsligt dra in så här i Och typ så här eh, stråkar och sväng i element och så också så det, är inte så här, det är svänget det är inte att, du vill låta. Ja, exakt. Det är inte som att jag är, äh, hatar på tekno. För, alltså, förut så var tekno svängigare än vad det är nu. Känner jag. Mycket tekno som kommer nu är väldigt så här: supermonoton och hård. Mm. Jag saknar liksom lite mer så lopar och. Äh, ja det är du och Leo Fossell och Mirja Larsson som ska spela på mm. båten. På e, fast vi måste säga Mirja. Jag skrev Mirja Larsson. Aha, oj, ja, det är, ja. nu, är det... nu är det Mirja som gäller. Och det är jag, bara, vadå? jag heter Jens Persson. Typ. Vad, är Sen, vad är det för fel på gammal sånt namn Nej, men hon har bara nått en nivån. Mm. Det räcker med fanen, tänker jag. Exakt. Jag att Kommer det sluta med att det står Jens och Leo Jens, också Ja, Jens, Leo och Miria ja. Men jag tycker också att fler borde anammar Det gamla äh, prefixet DJ också det ju DJ Mirja. Mm. Ja, alltså DJ Miria Larsson ännu roligare. Men förut var det ju väldigt mycket DJ mm. äh, Även i Den elektroniska scenen Nu är det hiphopscenen Hänger väl kvar tror jag, ja, jag Okej, okej, okay, okay. men så mer house, Mer sväng, mer, mer DJ Jens ja <laughs> kanske här här är nu jag lanserar skrotar Jens Persson till förmån för DJ Jens. Trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip You should have, you should have You should have come with me on this journey Satisfaction is near Satisfaction is near Satisfaction is near Satisfaction is here I am I am so I am so satisfied now Yeah, I am so satisfied Det här är ju ändå några stockholmspersoner som har anammat hausen. Ja, ja, men verkligen. Alltså, då eh, sa du innan här vad det var vi skulle lyssna på. Nej, det är ju Mr. Toppet och Art Alty. Mm. Nej, men de kör ju verkligen eller de håller ju den på något sätt traditionella house fanan högt. Mm. Eh, det här var ju det här, det här svinbra. Det här påminner lite om de första låten att ja, spela. absolut. På, ja. Det här gillar jag som fan Och vi snackar lite hem i också Med en annan god duo eh, Mount Liberation Unlimited mm. Som också är ja, fans av den varma Verkligen. Varma sounden eh, Ja de. Eh, vad ska man säga det, det, det är tufft att vara mjuk Extremt ja. sympatiska är de. Ja de är super och väldigt blygsamma eh, Också det här gänget såklart Ja men väl Alltså känns som att det nog tog tid för dem att få den hype de börjar få nu just för att de inte verkar vara de här som liksom så här pushar sig själva jättemycket. Mm. Eh, och sen helt plötsligt in sig folk och så: att shit fan, ni gör ju svin, bra musik. Så mysigt. Ja. Jag tycker om man inte har hört det avsnittet där Niklas visst heter Niklas, Niklas mm. och Tom är med. Uh, så leta fram det Det är sjukt. Ja, nice. du sa det. Det ska jag det, gå hem och lyssna på. Uh, vill jättegärna att Mr Tophat och Art Vi ska komma hit också och spela låtar. Det var mysigt uh, nu, nu, nu, En en nu det, en en det, ja, uh, det är så det gå till. Typ. Mm. Mm. <laughs> bara komma med här? Eller så använder de sig själva. Uh. Ja, som jag är det, skamlöst. <laughs> det, det får man också. Det är bara höjta. Uh, Snart är det dags eh, båten lägger mm. ut från hamn eh, ja. på, på lördag. På lördag blir det lite smygpremiär. 5 mm. juni... Eh, på lördag kör vi en smygpremiär på natten tre gånger stänger. Men 5 juni så kör vi eh, igång det upplägg eller så som det ska. Kommer att vara För det kommer att vara två turer per datum. Så att från 14 till 18 och sen från 19 till 23. Man åker ut nice. i fyra timmar. Eh, och det som är skönt med det är att folk inte kan hoppa av. Nej, jag vet Nej, Folk kan inte gå hem. Det är, det är lite bra. läskigt att kommit mitt. Typ, ja, och det, det är också. jag gillar det konceptet. För att folk blir så här, nu, okej, okay, nu, nu är jag en bord. Nu är det bäst att dansa. Jag har ju faktiskt spelat på en sån båt en gång. Och det, mm. var, det var skönt, för man kan spela vad man vill. För man ja. måste ändå vara kvar i samma rum. Man får se hur fort folk hoppar av när man väl kommer fram. Precis, sen. som man får ja. någon att liksom vilja klättra över reglningen eller mm. inte. Ja, men och vad händer på liksom, riktiga premiären? Det eh, ja, det är det jag håller på att jobba lite med nu. Så det återstår att se. Men målet är väl att, att kunna att det här ska bli liksom mina, mina lokala favoriter komma att spela. Och sen toppa av det med kanske någon eh, internationell bokning också. Inte bara folk från. Inte bara folk från, från folk. <laughs> Nej, och inte bara folk från Stockholm. Nej, okej. Okay. Uh, se fram emot det sjukt mycket. Mm. Uh, lycka till med allt fix. Tack. Kul uh, cool, att du mm. kom kommit. Vad ska du lyssna på nu? Uh, nu ska vi lyssna på Sven Wiseman, tror jag man säger på tyska. Från, men jag skrev till, en av mina favorit DJs, uh, Don Williams. Han är också Oris innan han spelar house. Han har en label som heter Moduba, uh, Som jag tycker är kanske världens bästa deep house label. Det är bra betyg. Mm. Uh, Hur kommer det sig? Jag vet inte bara så jävla bra rakt igenom alltså, det här är verkligen så här deep house är också så här, är nästa genre som ska slaktas eh, av, av liksom, kommersialisering och det, här, det är väl en så här, en riktig deep house label helt enkelt med sjukt hög kvalitet